بسم الله الرحمن الرحيم وانا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي قال النبي صلى الله عليه واله وسلم درم حديث ده درياص صالح و ای نبی صلی الله علیه و آله و سلم لا هجرت بعد الفتح نشته هجرت ذمکی مکرمینا پس د فتح ذمکی مکرمینا ذکا هجرت خطیا غوخ کیو جدا مقام مکرم دار الکفر او مدینه منور دار اسلامو نو خلق بالتتنل او چه کل فتح شنو دار اسلامو گرزیدو نو اسد دین هجرت نشتا ولیکن جهادن لیکن جهاد بوی تر قیامتا و نیت و نونیت بئی و ازستن کل جتا سونا طلب د طلو کی دشی مسلمان بادشاہ در ثوی جرازی اما سرمرګری شې چې د کافر سر جهاد کو فن فیرونو تا شزای متفق علیه متفق دیمان دیمام بخاری و دیمام مسلم رحم و اللہ اتفاق دے ہم مصنب در لخپلو ایماناہو مانا دا حدیث دادا لا حجرت من مکتا اے د دمکی مکرمین نشتا لئنہا سوارت دار اسلام ففتح سر خدا دار اسلام گر او د اسلام نا بیا شو حجرتو د کوي ګر دي حدیث کې سو خبرو تاسوچ کوي سو خبرې په دې حدیث کې د سوچ او د فکر دی وَاِذَا فَتْحِ نَاپَسْ هِجَرَتْ نِشْتَا دَا نَفِي پَخْبُ الْعُمُومِ نَدَا زَكَيْو حَدِيثِ كِرَا غِلِي دِي وَاِلَا تَنْقَتْوِعُ الْهِجْرَتُ حَتَّى تَنْقَتْوِعَ التَّوْبَتُ وَلَا تَنْقَتْوِعُ التَّوْبَتُ حتى, حَتَّى تَخْرُجَ السَّمْسُ بِمْمَغْرِبِهَا ابو دا داؤد شریف حدیث و وے ہجرت ختمی گنا اثر دے چ دروازه بی دروازہ بند شی اد تو دروازه دروازہ بندی گنا تر دے چن ور بروخی جے د مغرب نا نگر حجرت خوب جاری وی کہ یوبل وطن دار کفر جوڑ شو کافر پہ قبضہ او کا او استاد دی او دیمان او د حیاء خطره دا نو دغی ملک نه حجرت دربان فرز و واجب شو او هر چه ما کمو کر رمده نو دا فتح نا پس خدا دار اسلام جوړ شو نو دار اسلام نبیا حجرت نی اگر ویدی که دا پیشن گویم دا او دا د خوشحالی خبره دا چ مکه مکرمه به دین پس بیا دار کفر نه تر قیامت پوری به دار اسلام وی والحمد لله علی ذلک ولکن جهاد ونیت لكن پس دین جهاد و مکیو آلا او نور دی با جہاد تزی چی جہاد پی فرشی او نیک نیت بئی ای پا جہاد سر نیک نیت بکئی اکل اکتا سلو ازستن فرتم فنفیرو اے والی او اولو الامر او بادشاہ مسلمان درنا تلب دتلو کینو تاسو زی ذال لا لا رقد פארض جہاد او دشمن سره جنگيږي او د دشمن دفاع کوي وګوره کله حاكمي وقت مسلمان درعیت نه مطالبه او کشرازی چې د کفار سره جنگي وو نو پایبا نذا تل فرض او لازم دی ادا بادشاہ که ظالم او که عادل وی ده غشان ده شریعت مسالد آن مسلمان دے اگر که ظالم دے خوچ دی و ایچ راز ای جهاد نو دا الله ده حبیب حکم نے و ایز از تنفرتم فنفیرو دارنگی مسلمانانو بان جهاد فرس کی گی آغا وقیم چی دشمن راغے او د مسلمانانو پیو ملک بانے قبضاو کا نا ہر سوک بجے ہاتھ کئی تردے چی زنان بمکئی بڑاگان بمکئی ہر چاوانے دفاعی جنگ ضروری دے درہم چی کل اسف کے او درے دے نو دلتا درمانے اس فرض عین دے ہاں اللہ ای ایہ اللذین اِذَا لَقِیتُمُ اللذین کَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الادبار سورہ انفال کہ ایمان والو چکہ لملاو شیدا خلک سر چ کافر دی زحفن په میدان د قتال کې فلا تولوہم الادبار <سؤال> نشاورتمالوی <سؤال> <سؤال> شاکاوی ورتمع دیو جنتا سولتیر شل و گناهو ندی چی سڑه تباکی یو سده تولی یوم الزحف دشمن تشاکول پرزد مقابلی اوگر دا جهاد بایی خود اسلام پا بنیاد بایی دا وطن پا بنیاد بنی. پوښوي وګورکې یو وطن د اسلام نو تنظیم شوی وطن جنگ کو زکه ځانګي غم چې دا وطن د اسلام نه او کو زه دا نو دا د اسلام وطن چې په کې په کولاو تریکی په اسلام عمل دا به ختم شي د قومیت او د وطنیت جنگونه په اسلام کې نشته اسلام کې جنگونه دی من قاتل لتكون کلمت الله هیل علیا فهو فی سبیل الله سوق چی جنگی دی د پارشیدی د الله بلنشی نذید الله لا رکینه ا دا الله پلار کی سابې نه مام ککل مطالبه او ښا نبيয়া مسلمانانو باندې وتل دال لازم دي او دوتل په مسلمانانو ضروری دي وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما ذكوالد و دواडा لوي لوي صحابي و عبد الله رضي الله عنهم لوي صحابي و جابر رضي الله نوي بچي قال د فرمای كنا و منغا مع النبي صلى الله عليه وسلم د نبی صلی الله علیه و آله وسلم صرفی غزات په یو غزا کې فقال ذا الله حبیب فرمایل ان بالمذینۃ رجالن وبشک فمذینہ نوورکی خام خاص سڑیری ما سرتم مسیرن نزیت عسو پ یو زیدت نو ولا قطعتم وادیا او نثری گئی تاسو, دیو وادی او اللہ کانو معکم تاسو سر دی, هم بنکلی دی او او د خوند نه الا قانون ما کوم مگر گئی تاسو سردی حابسهم المرض بنکړی دی ال رذات لون بیماری او په اور روایت کې داسي الا شرک کوم فل اجر مگر گئی تاسو شریک دی پاجر کې اغیتا سوسره اجر کی شریک دی چتا سوسه کوي ایدر سره دی اجر کی شریک دی الا شریکو کوم فل اجر مگر اغیتا سوسره اجر کی سدی اجر کی تاسو سره شریک دی داد باو سمعان راضی شارک یشرکو اِلَّا شَرِيكُكُمْ فِي الْأَجْرِ مَغَرَّ غَيِّ شَرِيكِ دِ تَاسُ سَارَ فَاجِر كِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ روایت كړه د دې حديث امام بخاري رحم الله دانس رضی الله عنه نا قالا انس رضی الله عنه يرجانا من غزوه تبوكا را په شومونږ د غزې طبوک نه د نهبي صل الله عليه عليه واللي ووسله سره ف قاله یو فرما نهخوان بې شکه خلک دي خلف نه زمونږ نهروستو په مدی نه کې کورنو کې ناصللي ما سک نه شبا موږ نزو یو شبانې. نزومنگا ما سلکنا نزومنگا او شعب مانا صدا رستود شعب مانا ذکر کهو وی ما سلکنا شعبا شعب اصل کی وید طریق فی الجبل پا غر کلارا اباز علماء معنا کھڑی وې د دوغرو په منس کې کلاو زيت شعبوي ما سلكنا شعبن نظم په ولاره په غر کې ولا واديهن او نپيو خړو کند کې الا وهم معنا مگر غي زم سر دي پور پر اجر الله ور کوي او ناسپکور نو کی دي زکژلې زموږ سره ده غم او درد زموږ سره مرګره نه حبسهم العذرو بنکڑی دی ایل دراوتو نو عذری شرعی دې حدیث کوم سو خبره سوچ کوي یوو حال دراوی شی حضرت ابي عبد الله جابر ابن عبد الله الانشواري دي تالو جليل القدر صحابي دي جابر رضي الله عنه ذ ذنوم دي جابر ا ابو عبد الله كنيذا قبيله خزرج ده ذ والد نوم دي عبد الله او دا مورنو می دے نصیبا دا اوہد نپس دے پتمامو غزواتو کی دا اللہ دا حبیب سره شاملو او دا نبی علیہ السلام سره نللس غزاغانو کی شراکت کڑے چپ دینل سغزاګانو کې پیغمبر علیہ السلام پخپل نفسي نفيس باندې موجودو دای ګره د نبی له سلام نوم دین ز او د ابوبکر او دا عمر او د حضرت علی رضی الله عنهنا عدد د علم سرا دمر شوکو د دی صحابی د علم دین سرا دمر شوکو چاوزل د تویل شول حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ تا چ یو حدیث ده نداغه حدیث د 파رات د ډیرو غت سفر کړهو داغه یو حدیث د 파را حضرت جابر رضی الله عنه ډیرو غت سفر کړه اې د شام پوری لاړوې یو حدیث د پاره د شامه پوری سفر کړي دا دیر لوی جلیل القدر صحابې ده اته یو یو حدیث د پاره ډېر ډېر سفر اختیار کړی دی دا غ حدیث ذکر کو ورسو دا عبد الله ابن انیس رضی الله عنه سره یو حدیث دی ورپسې شام تلاړ دی او خیغسته او حدیث ور تا معلومو مخامخ نو آره دلی لکه ده دین یو خبره واو ری خو مخامخ در تا معلومنی مخامخ در تا معلومنی نو دیده دی یو حدیث دا پارا دمرا اوگت سفر دوی کنه یو حدیث د پارا صحابي دومروغت سفر کړي الالو دغپ کوشکودري د شام کې دروازه ټاکولا او ورته وايي چې جابر ابن عبد الله په کوشک ولارد نه اغل چ پته لګید چې دا خودمر لوی جلیل القدر صحابي راغله دومر لوی جلیل القدر صحابي راغله نا غزر زر د کور نغمره په عبادت وروته ساده ور په سراخ کې شو اواز د دې حدیث و اورید او واپس راغې د دې کافی شاګردان د حجاج ابن یوسف په زمانہ کې دید چورن می سال په عمر کې افاد شوی سورا شپا کم سل کالا عمری او. او اسیتیو کوی حجاج بدما جنازہ نکی دا حضرت عثمان نزی اللہ نو بچے وابان ابن عثمان وی دیدی پما جنازہوں کی نجابر سے پا بقی کی دفن دے نجابر سے پا بقی کی دفن دے حضرت جابر رضی اللہ عنہ دے پا بکی کی دفنے دادلیو صحابو ندے یوزر پینز سوا او سلویح عدیث ددن من کولی سمرا ایک ہزار حدیث دوی نما نقل دام پاغ عامه صحابه کرامو کې د چډه را حدیث ته منقول لي سپیټه احاديث هم متفقن عليه دي امام بخاري چې ځان تشپاړه ذکر کړی دی امام مسلم یو څل شپږی صح حدیث ته دی آخر کې د سترګې مړندۍ شوه د چورن مې سال په عمر کې د وفات د ابان ابن عثمان په جنازه کړوا ا دې په دغه وخت کې گورنر د مدینه و ابان ابن عثمان وګړه د هغه صحابي دی وجابر اخر الصحابۃ موتن بالمدینه په مدینه منوره کې صحابه او کې خیرنه صحابي مبارک جماعت چې دا الله د نبی بلا واسطي شاګردانو نو د مدینه په سمکه چې څومره پاتې کې دل دا پکې اخیرنه شخص دي نو دا اخیرنه صحابي دي په دي اعتبار چې مدینه کې ټولو نهرسستو چې کوم صاحبه او فاد شوي دا په کیا خیرې صحابی دی د دوی نه دا دومره اد من کولی دا د ل شان والله صحاببي دی د فرمای منګود الله د ذهبب سره په غذا کې. باز وی دا, دا تبوک غزا ول کر وس روایت کی صراحت راغ کړه ندا الله حبیب وی فرمایل وی په مدینه منور کی سړیدی ما سیرت مسیرا تا سن زئی پيو ولا قطعتم وادیا انا <سلمات> سفر کا وی پیوکن دا وادئی کی اللہ کانو کوم مگر ای تاسو سر دی پاجر کدر در شرک دی حبسهم المرزو اغی بیماری <سلمات> بن کری دی وفی روایتن اللہ شرکو کم فی لجر مگر اغی شرک دی تاسو سره پاجر کم ای شریک دی تا او سراجر کی ته او مساله دا چې او سړید کور کې دی او بل په jihad کې دی نو د ذی اجر برابر دی او کنه لک فرق پاکستان توجوه مړه دګوره آیات مبارکه کې دا سر راغلی د قرآ شریب په ايات ک دا سر راغلی الله لمین فرمای لا استویل القاعدون من مومنین ندي برابر غ ناست د مومنانوناغیر روید دوورې چې ندي خاوندان د ضرر. والمجاهدون في سبيل الله او جهاد کون کی دل لا رکھے بیا اموالہم وانفسہم پخپلو مالونو نفسونو فضل الله المجاهدين وروال ورکل الله مجاهدین تص جهاد کای کا پخپلو مالونو نفسونو بیا اموالہم انفسہم علی القاعدین درجه پناستو دی وی درجه وکل لوعد الله الحسن او د ټول سره الله وعد کړی د جنت لوی دي کې د علماو اختلافه بعض محدثین وایي د دواړو ثواب برابر دی لکه دې حدیث کې څه وایي الا كانوا معكم اي شريككم في اجر او بازی محدثین وی وی د دی شرکت والا و ثواب زیات ته دی قرآن شریف دا دی, دی آیات پا اعتبار وی سا پوشوی پا خبران او بازی دا سه تدبیق کرده بازی خوائی چه غازی پا دی ناس بان ابادی وای دو کیس مسلمانان دی یو غیر معذور نه ناس دی وس عذر ایم نشتا نو پد خود غازیان اور در درجه او دا او یو عذر دی او د عذر د وجنه ناسته نو وی بیا دا برابر دی روواه مسلم رحمه الله او رواسي کريم امام بخاري رحمه الله دانس رضى الله عنه نا فرمائي رجانا من غزوه تبوك رواه بشوم د غزوه تبوك نا النبي صلى الله عليه واله وسلم صرف قال لي فرمائي ان اقواما سا قومون دی سا خلق دی خلفنا بالمدینه تی زمونگ نرستو پا مدینه منوری کی زمونگ نرستو مدینه منورکی سا قومون دی ما سلکنا شعبن نوزو من شعبن مدو ما مانا گانی ووری دیو یو دا غر لار غر کلار تا شعبوئی دویم دو, دو غرونو پامنس که کلاو زیت شعبن وی ولاوادی ان پیو خورو و دیوانی ایلا وهم معنا مگر زمون منسر دی حباسا همو العذرو رابن کری دیا غیل روزر ای دوزر دوجنا غیل دی راغلی ذوذر ذوجنا اين دي راغلی نو اي الله رب لزت فاجر کي شريك اي وا قر نسو مسائل روتل چكلي اوسړي نيت سم دکنا نلا دل اجر ورکي لك حديث کي راغلي بخاري شریف کي واي کلي شي بيمار شي بندا يا سفرو کي د کوې بله هو معکانه عملو مقیمن هن مقیاً لیک کېږي د تاغه چې د به ملکولو د روغه او د پکلی کی مقیمو مک لکه د عادت د نفل مو او د جمع پ بنددي کوي لیکن ی ور د جمعې نهپاتې د شوي سبیمارو. نو دلد اغا جمع اجر الله رب لزت ورکی یا یو سری دنفل و عادت دے دیو زنانا دنفل و عادت دے خویو مانع ددین منکل نو الله ورته پورا پورا اجر ورکی الله پورا پورا اجر ورکی دویتا نو الہ الالمین یت تگوری الله نیت وګوري لکه اوسړي پکور کې اوسه کوه پورا اوسه کوه جماعت له لاړو ا دې د جمع په نیت لاړ دی نو هر کم قدم چي علي الله په درجه او چتئ ا کم قدم چي کی دي پاغي ګناريږي وان ابي يزيد مع ابن يزيد ابن الاخنص رضي الله عنهم ودا صحابی وابود ذوالد وجده ددنی کو سوابیون دا ټول صحابدي انی او پلا روان وسټولا پور صحابدي دی. قال دی وکانا بیوال از ما یزید اخرج دنانیرا روي سلس دنانی 10 روزو روپي یاتهصد د قو اخیرراتې کولو پهدي ف ان د رژون کې خده دی سړی سره په مسجد کی و دا پی سی دی دي او چې څوک داسې غریب مستحق رازی نوغې ورکوه فاجتو دا بچې وي زرالم فاخستها معغستې معم په کې میلا او شفاېتهه به راتل میکړو دیواله تطدی د نانیرو چې دا شفلانی شړی خو مال د نانیر راکل فقالذي بلار والدوي والله ما اياك ارت قسم بالله ما خستا اراده وکړي فخاسمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بچي وای ما د پلار سره جګړه رسول الله صلى الله عليه وسلم ته یوړا اوورې ه ته سوچ کوئ کپیو دینی ینی مسالله کې د دلیل په اعتبار بچ د پلار سره مبااحسه کوي نو دا به ادبی نه نه سپ په خبرهبانې په شری مسائلو کې پخپل منس منځ کې بحسه او تکرار د ادو په دایره کې. خپل پالار سره کوڅو کيده نافرماني او بی ادبي نه دا يا ديو شريم مسائل او د معلومولو د پاره خپل پالار والذ قاضي مفتی او عالم ته بوتل دا دا غبي حرمتي او بی ادبي نه دا په شې حديث باندې یکه کدا بی ادبي د الله پیغمبر بمما نه تا سلاغرزم تیر شول دو عمر رضی الله وغه بچی په مساله کې د والد سره یو کیسه مباحثه وکړه چې دا غټم راړې او غرا صلیما لمراړې نه اور څه بابا جی که تاوان مکړه وخم په مونګو نو دا په بیا د بې کنیشا بیگی جګړې راړ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته پلا روزوی فقاله د الله حبيويله کمه نو ته یا یزیددو تا لرهغ دي چې تی نیت کړی یځ تاخواو د خیرات نیت کړی والله کمه خسته یا معنو او تاله اغ دي چې تاغستې دي ایمان رول بخاري و ددي هدي سراییت کړ امان بخاري رحم الله حدیقی ده شارحینو اختلاف ده چه دا خیرات فرضیو زکاةو او کنفلیو نو کم علماء چه وئی چه پوصولو فروعو زکاة نه سوچ مو ده نو وئی دا زکاة نو دا خیراتو اب بازی عرب علماء وئی چه صدقا مطلقا راغلی نا ای طرف ته ملار دی چې دا پلار په بچی زکات کوي ګي ګي ګور په هر یو عمل کې نیت ته اعتبار دی لکه تاسو له حدیث تیر دې چاسړی وې زو خیرات کوم نو مالدار له ورکو بل رز و يردا خوالدار له بل وې نو چې بل رز ورکو بدکارته لاړو بل رز غلطه لاړو نبازد عرب علماء د دې حدیث د وجنا دې طرف ته لاړو وي رب چې با نم زکات کی اگر شنو فقها دې قائل دې نوور حدیث کې دادی دام جيد دي چې یو انسان په بچي خیرات وکي نفلی اوازه د عرب علما و فرزي مو کی تا جيد دي لکه ابن مسعود رضی الله عنه بيبي ته ویلو هغه خیرات کولو وی زوجو کی و ولدو کی احق من تصدقت عليه خاون ذو بچي دي دی ډیر حقدار دي چې خیرات په وکي ادا الله ب د خیرات حکم کړ نوبیبي لاړه او د الله حبې تپوس وکوو چې ما ته خوخواون وي د خیرات کوم و دا به پخواون کې او په بچو ب کې نو د الله حبي برته وی سوده قاببد الله ځو جوکې وولله دو کې حقکو من تهصدقې بهلیم ستاخواون د او بچی ډیرحقداردي چې ته پې خیررات و کې دې وجن تاسو کو دوری کې ویلی د دې حدیث د وجنه صاحب نه موي شه د خزی زکات پچا کیږي په خاون دی کیږي چې د خاون زکات پی نه کیږي ک خاون د دې پنافک پړ دی د دې حدیث کې صدقین ای ما ماغستی زکات امتیه غستی اگر چې عامه کې خوش اختلاف نشتا نو دابا عرب علماء د دې کې د صدقین ویک بچې محتاج دے ور صدق ور کولشی حدیث ده نو پلار ورته ګور صدقه ورکول شي دې حديث کې مسائل خموا وردل د صحابي حال ته ګورید دنوم د معن کنیه د ابو یزید د والد نوم دې یزید ګور یزید نوم صحابو کې مراغلې او دې او د والد او د نیک دري واړه مسلمانانو او صحابتي هغه دري واړه په بدر کې مو بدرینم دي د بیا کوفې ته تشریف فرلو معن رضی الله بیا مصر او شام ته او دې اخر وخت کې په کوفه کې اده بیا شهید کد شوه ده دا صحابی بیا شهید شوه ده ده دنو ای پینزا احادیث من قول لی باج صرف دو احادیث تی من قول لی باج وی جن دو احادیث تی من قول لی اگر د خپل صداکی او زکات وکیل څوک جوړول شي لکه او با اعتماد سره ته لوي دا زموږ رپی د زکات دي دا مستحقینو لورکا لکه اکثر مسلمانان دی مدرسو علما نه اعتماد کړي او د زکات پیسې راړي چې دا په مناسب زی کې ولېږي پکار خدا او چې خلکو دغشان شان پیسې راړي خشون کې د فتنو دور دے نو خلق زکاة نو ورکای نو خیرات بس ورکی نو اغا مدرسې مدرسی خادب دا او د فتوی او د شریعت د حکم مطابق اغا صدقات د دوی په مناسب و کې کی لگئی دیتا وکیل د دا زکاة لگتای چا وکیل کې کی چیدا مناسب زیونو کی ورکا نو صحابی بل سر پیسے کی خوی. او ارتو ادا مناسبو زیونو کی اولگوا ام مناسبو خلقو بانی دا پیسی اولگوا نو مناسب زیونو کی اغ پیسی اولگونی وصل الله تعالی علا خیر خلقه محمد آلہ و اصحابه اجماع